Ходімо. Вони не поворухнулися. Я пішов до конвертоплану, на півдорозі розвернувся та махнув їм і ще раз. Друг, ходімо. Увійшовши в середину, я знову озирнувся. Люди стояли і чекали чогось. Друг, сказав юнак. Мам, ми забираємо цих двох із собою. Боти рушили до жінки та юнака. Люди закричали і кинулися в ростіч. Однак їм годі було змагатися в спритності із ботами, які вже за мить наздогнали свої цілі, повалили на землю і накинули їм на руки й ноги пластикові петлі. Проте, коли вони підняли бранців і понесли їх до конвертоплану, в ботів з захатин полетіли каміння і стріли. Одному боту в ноги влучили бола. Бола. Болас. Метельна зброя, яка складається із ременя або декількох ременів, до кінців яких прив'язані кам'яні кульки. Бола не стільки вражають тварину, скільки захоплюють, заважаючи втікати і сплутуючи ноги. Бот впав і чоловік, якого він ніс, скрикнув. Я навів три тризуб на те місце, де, на мою думку, ховався нападник і натиск на спуск. Заряд плазми влучив у халупу і її відразу ж охопив вогонь. Почулися вигуки жаху і болю. Поки бот підводився та заносив бранця у конвертоплан, я зробив іще кілька пострілів. «Мам, піднімай нас!» – сказав я та відступив у глиб салону. Гвинти на крилах розкрутилися, вхід зачинився і апарат почав підійматися. «Друг! Друг!» – плакала на підлозі жінка. Чоловік стогнав від болю. По його руках текла кров. Я наказав ботам і дрону, які лишилися зайняти свої місця, а сам сів у пілотське крісло. Конвертоплан перейшов у режим горизонтального польоту і почав прискорюватися. Жінка скрикнула і заторохтіла щось своєю мовою. Чоловік теж кричав. Під нами розлігся океан. На екрані кругового огляду я дивився, як острів стрімко зменшується та лишається позаду. «Мам!» – почав я, але закінчити речення не встиг. Щось гостре увійшло мені в спину, проскриготіло по хребцях та грудині пробило легені. Я опустив погляд і побачив... Що з моїх грудей стирчало вістря трезуба. Над вухом я розібрав слова бранця. Капуста, друг, капуста. Я помер. Я розплющив очі, і скляні вигнуті двері переді мною ковзнули вбік. Ступив на підлогу і відчув, як ворсинки покриття лоскочуть підошви. Увімкнувся теплий обдув, і я кілька хвилин стояв нерухомо, поки пренатальні води випаровувалися з моєї шкіри. Увійшовши у залу, я сказав, «Мам, покажи мені, що там сталося? Чому знадобився запас?» Екран на стіні засвітився. Я побачив салон конвертоплану, себе у кріслі пілота і бранців на підлозі чоловіка та жінку. Жінка лежала нерухомо, а чоловік викручувався вужем. Кров із рани на руці стікала на пластикову петлю, що стягувала його руки. Мені здалося, що я побачив, як разом із пластиковими наручниками з його руки сповзає шматок шкіри. Чоловік дотягнувся до тризуба зуба на стіні, і його вістрям розрізав пута на ногах. Потім підійшов до мене, який сидів у кріслі пілота і встромив тризуб мені в спину. Крові з його руки вже не капала, а бігла на підлогу цівкою. Чоловік похилився і впав. Моя блакитна кров змішалася з його червоною. «Мам!» «Покажи, що там зараз!» Картинка сіпнулася і майже не змінилася. Чоловік так само лежав біля пілотського крісла, тільки крові більше натекло. Жінка ледь-ледь помітно змінила положення. «Мам, за скільки прибуття?» «Дві години двадцять сім хвилин». «Хм, час варити бульйон». Я порізав м'ясо та поставив його варитися. Поки знімав піну, дивився на жінку в конвертоплані. Трохи хвилювався за неї. Порізав трохи овочів і також позакидав у воду. Посолив і вкинув декілька гранул перцю. Мам, увімкни їй там якусь заспокійливу музику. Я поставив запікатися буряк, Непоспіхом порізав та обсмажив моркву і цибулю, перетир томат, дав стекти зайвій рідині і закинув до овочів тушкуватися. Посолив. З динаміків пролунало. «Прибуття за п'ять хвилин!» Я піднявся в ангар саме вчасно, аби побачити, як опускається конвертоплан. Його задня частина відчинилася і завантажилися спогади моєї подорожі. Жінка розплющила очі і скрикнула, коли побачила, як я увійшов в салон. Я підняв тризуб і поставив його на місце. Взяв капустину та вийшов. «Мам, прибери тут усе! Жінку помий і приведи в їдальню!» На кухні я вимив і нашаткував капусту. Нарізав картоплю і закинув їх до м'яса. Дістав печений буряк, натер і також вкинув до м'яса разом із морквою і цибулею, додав спецій. Коли я саме закінчив розкладати прибори, двері кімнати ковзнули вбік, впускаючи двох ботів, що привели жінку. На ній уже не було недолуго листя. Її шкіра була чиста, а волосся розчесане. На зап'ястках та литках синіли сліди від пут. Однак погляд лишився злим і настороженим. Прошу, сідай. Я показав на стілець, боти посадили жінку на нього і застебнули навколо зап'ястки в паски липучки. Вона підібгала ноги та боязко зіщулилася. Я сів навпроти і промовив. Сьогодні виповнюється рівно 500 років, як я переніс себе у це тіло. Не конкретно у це, звичайно. В таке. Я взяв ложку та розмішав сметану у тарілці. Отож, я вирішив влаштувати святкову вечерю. Не тільки для себе. Я виловив шматочок картоплі, і простягнув його мишці у клітці посеред столу. Та заходилася його гризти, притримуючи лапками. «Вас мало би бути двоє, та, на жаль, твій друг стік кров'ю перш ніж ви долетіли». Я набрав ложку борщу і відправив її до рота. Заплющив очі. Відчув солодкість буряку, кислоту томату, і гармонію овочів та м'яса, яку відтяняв молочний смак сметани. «Тобі варто це спробувати», – сказав я, коли розплющив очі. «Це, мабуть, найкраще, що винайшло людство, окрім технологій переносу свідомості». Один із ботів звільнив праву руку жінки. Вона відразу ж прикрила нею груди. Я розсміявся. «Ха-ха!» Тут тобі нічого не загрожує, не переживай. Я кивнув на її тарілку. Їж. І сам з'їв іще одну ложку борщу, показуючи їй приклад. Жінка нахилилася над тарілкою. Обережно її понюхала та боязко покосилася на ботів. Мам, прибери ботів, будь ласка, гадаю, в нас не буде проблем. Боти вийшли. І жінка, поглянувши на мене, невміло взяла ложку і зачерпнула старілки, тарілки. Знову понюхала і обережно пригубила. Взяла іще одну, а потім впустила ложку на підлогу, схопила миску і почала їсти прямо з неї. Взагалі-то до борщу потрібен ще й часник, та, на превеликий жаль, я його не зберіг і не зміг відшукати. Однак, бачу, тобі і так подобається. Я дістав іще один шматочок картоплі і згодував його в мишці. Жінка допила рідину, поставила тарілку на стіл, звільнила другу руку і заходилася пальцями вигрібати гущу. Мені їжа як така не потрібна, та все ж час від часу я тішу себе чимось смачненьким. Коли я підвівся з-за столу, жінка знову зіщулилась, обхопивши тарілку обома руками. Я відчинив клітку і дістав мишку. На жаль, мені довелося вбити всіх її родичів. Тож я подумав, що ви, що ти могла би скласти їй компанію. Я простягнув мишку жінці, але вона тільки сильніше стисла тарілку. Кісточки її пальців побіліли. «Ви могли би жити тут зі мною!» Жінка дивилася на мене великими настороженими очима. Не дочекавшись жодної реакції, я розвернувся та попрямував до свого стільця. Почувши якийсь звук позаду себе, озирнувся. Миска вдарила мене в скроню. Я заточився і впав на коліна. Жінка застрибнула мені на спину, звалила на підлогу і, схопивши за волосся, заходилася бити головою об кахлі. Я підвівся і спробував скинути її з себе, але вона ук'ялась мені пальцями в обличчя, а зубами в шию. На стіл бризнула блакитна кров. Ноги підкосилися, і я знову опинився на підлозі. Жінка схопила уламок від миски, і увігнала його мені в шию раз, другий, третій. «Мам, стерилізуй кімнату, мам!» Я почув звук дверей, що ковзнули, зачиняючи кімнату, і залишив те тіло. Мене оточувала пітьма. Запасне тіло не було готове. Я опинився у віртуальній реальності, створеній на Майнфермі бункера саме для таких випадків. Позбавлений тіла та можливості прямо впливати на реальний світ, я почувався слабким і беззахисним. Бажаючи переконатися у тому, що дикунка мертва, я підключився до камери кімнати. Вона була жива. Обома руками жінка трималася за стулку дверей і ногами впиралася в стіну, намагаючись їх відкрити. Двері повільно піддавалися. «Чому двері не зачинилися? Чому кімнату не простерилізовано?» Та перш ніж я отримав відповідь від системи безпеки, я побачив причину сам. У пазу, яким ковзали двері, між ними та рамою – Лежало понівечене сіре тільце мишки Жінка нарешті змогла прочинити двері настільки, аби вийти з кімнати Я перемкнувся на камеру у коридорі Раптом жінка подивилася просто на неї Простягнувши до камери руку, вона підстрибнула І зображення зникло Я знову опинився у пітьмі МАМ! Нік Орач МАМ! Читав Руслан Алексію Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Окрема дяка автору за його творчість та дозвіл озвучити цей твір на нашому каналі.